So, so if you have a Bible, find Genesis chapter nine. Van bibliátok, akkor keressétek meg az egy Mózes 9 -t. And uh, hopefully, hopefully I won't be eight hours long. Szerencsére nem fog nyolc órát tartani a tanítás. But I think today, uh, today's Bible study might be very helpful to some of you. De azt gondolom, hogy a mai tanítás uh, nagyon uh, nagy segítség lehet sokatoknak. Who might feel like, like all of life is really it's like the cards are stacked against you. You just feel like it just doesn't work like it should. Hogyha úgy érzed, hogy ez az élet ez, ez, ez egyszerűen nem működik és, és mintha minden ellenet fordult volna. If you feel like you're always, you know, it's, it's always a struggle. Mindig küzdelemben érzed magad? Because what I'm going to share with you is something about the covenant of God. Azért, mert amiről most beszélni fogunk az Istennek a szövetsége. That he made with all of mankind, in fact all of creation after the flood. Amit Ő az egész emberiséggel, az egész teremtett világgal kötött az özönvíz után. Including us. És ebben mi is beletartozunk. And how this covenant are it's like the rules of engagement. It's like how life works. and God has set these rules és Isten alkotta ezeket a szabályokat. God, mert ugye ő Isten. Right? Right, neki joga van ehhez. És valami oknál fogva alkotta ő ezeket a szabályokat. And I'll az elején elmondom, hogy milyen okkal alkotta ő ezeket a szabályokat, úgyhogy ha nagyon muszáj, akkor utána már aludhatsz. He wants to reveal to you and I Szeretnénk neked és nekem is megmutatni that the of our heart are evil for me. hogy a mi szívünknek a szándékai már az életünk kezdete óta ö, gonosz a és hogy szükségünk van egy megváltóra all of all of, all of the rules you know that the god has set up in life minden szabály, amit Isten alkotott az életünkkel kapcsolatban. Valahogy mindegyik arra vezet, hogy ebbe az igazságba futunk bele folyamatosan. So that Azért, hogy we would cry out to him. Hogy hozzá kiáltsunk. Okay, And I hope this makes és remélem, hogy ez majd éltetőbbé válik, ahogy végigmegyünk ezen a tanításon. De hogy én tanulmányoztam ezt a részt, arra jöttem rá, hogy hát igen, tényleg én ezt minden nap megtapasztalom. Isten nem akarja, hogy én boldog legyek, nélküle. Mintha egyetelen boldogok lehetnénk Isten nélkül. that I'd be comfortable. Nem azért szolgál engem, nem az a célja ezzel, hogy én úgy kényelmesen érezzem magam. Will Sikeres legyek. Without him. Nélküle. He set up everything so that I would realize I need him. mindent úgy állított be ebben az életben, hogy arra vezessen engem, hogy rájöjjek, hogy szükségem van rá. Szükségem van egy him, I need a megváltóra. Mert nélküle teljesen gonosz a szívem. És ez igazán Isten igényének az alapja. It's the clearest message the god has communicated to us in the bible is that our hearts are evil from youth ez a legtisztább üzenet amit isten kommunikált az igéjében hogy a szíveink gonosak ifjúságunktól fogva this isn't a book filled with biographies of successful you know good people ez nem egy olyan könyv ami tele van ö, olyan embereknek az életrajzával akik jók voltak és sikeresek you know? and we could just stand up here and say you know be like Samuel, be be like Samson, és be like David. It állok és azt mondom, legyél olyan mint Samuel vagy Samson vagy Dávid. <laughs> be like Paul, be like Peter. Vagy Pál vagy Péter. There are role models. Ők no, no, no, no. Nem nem. Only one hero to the story. Ebben a történetben csak egy hős van, Jesus. és az Jézus. Only one good csak egy jó ember van. A többiek mi mindannyian ugyanabban a betegségben, abban a fertőzésben szenvedünk. És the whole story of az egész erről a betegségről szól. Tehát meg fogjuk nézni ezt a szövetséget, amit Isten kötött Noéval. What a what a, what a, what a covenant De csak hadd emlékeztesselek benneteket arról, hogy mi is az a szövetség. I think it, it, sometime in May I, I took a whole You know, hour, and about what covenant is. Azt hiszem, hogy májusban volt egy olyan bibliaóra, amikor az egész órán arról beszéltünk, hogy mi is az a szövetség. Because it's not a simple relationship. Mert ez nem egy egyszerű kapcsolat. You know, it's not a, you know, it's not, it's, it's not a, a contract. Ez nem egy szerződés. Between two people. Két ember között. You do this. Te ezt I'll do csinálod, that. Én meg azt csinálom. If you don't do that. Ha te nem teszed ezt meg, I won't do this. én se teszem you know, meg ezt a, a másik dolgot, ugye ez egy szerződés. Two equal ami két egyenrangú fél között Covenant is. A A szövetség az teljesen más. Covenant is a blend. This is what we, we talked about last May. It's a stunning blend. It's, it's, a, it's an exciting blend of love and law. a e, szövetség is erről volt szó a májusi orán is. Ez egy nagyon izgalmas ö, ö, keveréke a szeretetnek és a törvénynek. It's loving, it's personal. Ez nagyon szeretetteljes, nagyon személyes. It's possessive. Ez, ez birtokló jellegű. You know, God says, you are my people, I made you, you're mine. Isten azt mondja, hogy én alkottalak téged, ti az én népen vagytok, az enyémek vagytok. It's free, it's És ez, ez nagyon adakozó, okay. nagyon szabad. Nem kell szövetségre lépned Istennel, ha nem akarsz. God didn't have to do it. Istennek nem kellett ezt megtennie. Uh, open a covenant with mankind Nem kellett neki szövetségre lépnie az emberiségel. It's free, it's giving. Teljesen szabadon tette ezt, és ez egy nagyon adakozó jellegű szövetség. But covenant is also law. Dass szövetségben benne van a törvény is. But God says this is the way it is. Mert a Isten azt mondja, hogy ez is ez így van. That's the way it be. Afor, így lesz. If God says I'll do this. Isten azt mondja, hogy ezt fogom megtenni. He can't he can't change He can't change his mind. Ő nem tudja meg magát. It's, it's law. Az már akkor törvény, amit ők ki. That's why covenants are always filled with blessings and curses. És ezért vannak tele mindig a szövetségek áldással is, átokkal is. If you enter into the covenant, there's a blessing. Ha te lépszbe a szövetségbe, akkor áldás vár rád. If you break the The covenant, hogyha viszont megszeget ezt, ezt a szövetséget Istennel, akkor átok vár rád. It's a bind, it has ez ebben ilyen megtartandó kötelezettségek, and, egyességek vannak. És hogyha úgy, úgy a nagy képet nézzük, akkor egy bámulatos dolog ez Istennel kapcsolatban. God has to all the for you. Mert Isten minden fajta áldást neked adott, biztosított számodra. Ő pedig minden átkot magára vett. That's what we see in the cross. Ezt látjuk a kereszten. All the curses of the covenant coming down on his son. Hogy a sövettség minden átka Isten fiára került rá. So that you and I can enjoy all the blessings. Azért, hogy te meg én a szövetség összes áldását tudjuk élvezni. This covenant relationship with God is all about what he has done not about what we do. Ez a sövettség teljesen arról hogy Isten mit tett, és nem azt, hogy mi mit And then it can be true what Paul says of God that he's both the just And the justifier. So, covenant is not an agreement. So covenant more like a law. It's more like a law. It's more, it's more like gravity. Mint a gravitáció. When I jump off the building and fall to the, the ground, I don't agree with gravity. Hogyha én egy épület tetejéről, és ugye lezuhanok, akkor nem kell, hogy egyet értsek a gravitációval. <laughs> I'm overcome by gravity. Engem, engem magával ragad a gravitáció. You know? uh, we'll read it, but chapter 9, verse 16, 17 says that this covenant is... For all flesh, it's for everybody. It's not just for Noah and his family. És chapter 8, verse 21, Let's read that verse. So, 8, 21. It says, "This is after the flood. Noah builds an altar." Ez az özönvész után történik, amikor Noé egy oltárt épít. sacrifices an animal. Egy állatot. And he says, when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man, for the intentions of man's heart is evil from his youth. Mikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta szívében, nem átkozom meg többi a Földet az ember miatt, jól lehet az ember szívének gondolata, ifjúságától fogva gonosz. Ezért alkott Isten szövetséget az emberrel. Mert tudja, hogy a mi szívünk gonosz. He wants us to know, our hearts are evil. Szeretni, ha mi is tudnánk, hogy a evil. And he wants to know, that the only help és azt is szeretné, ha tudnánk, hogy csak is tőle kaphatunk segítséget. Very similar, uh, Jeremiah says in uh, Jeremiah Nagyon hasonló gondolat van a Jeremiás 17. 9. 10-ben. hogy az ember szíve mindenek felett család. Who értheti ezt meg? Who can understand it? Ki, ki érteti meg az ember szívét? If you're, if you're yourself, és ha őszinte vagy önmagadal, you know exactly what I'm talking about. Akkor pontosan tudod, hogy miről okay. beszélek. Think back to the last bad decision you made. Vondok vissza a legutolsó rossz döntésedre. The last, the last time you spent money that you didn't have to Mondjuk, spend. Mondjuk olyan dologra költötte a pénzt, amire igazán nem kellett volna. The last relationship you had, which wasn't. Healthy. Vagy egy olyan emberi kapcsolatban voltál benne, ami, hát nem volt túl egészséges. The last time you gave into temptation. Vagy megadtad magad egy bizonyos kísérletésnek. Csak úgy right? gondolj erre saját életedbe. This is how it works. Így működik ez. Your heart wants something. Azt íved akar valamit. It wants something. It akar valamit. Wants that new gadget. Azt az új kütyüret. It wants that girl. Vagy azt a nőt. It wants that boy. Vagy. A Pasi. Pasit. Yeah. Yeah. It, it wants something. Tehát valamit akar. Okay? but it knows that a want is not a good reason to make a decision. De a szívünk tudja, hogy az, hogy valamit akarok, az nem elég ok arra, right? hogy döntést hozzak. So your heart, which is evil above all things. És a szívünk, ami ugye mindenek fölött gonosz és család. It employs the mind. Ő, segítségül hívja az elménket. And your mind. This, this computer up here és ez a számítógép itt fönt nagyszerű, nagyon okos. I mean, God made it. Hát ugye Isten alkotta. It is Bámulatos. And one of the things that it is really amazing, about is taking a want and turning it into a need. És az egyik dolog, amiben a kis számítógép vagyunk, igen ügyes, az az, hogy fog egy olyan dolgot, amit akarsz, és úgy formálja, mint hogy ez egy szükséglet lenne. Ah, uh, Yeah, of course I want that new telephone. Persze, hogy akarom azt az új telefon. Simogatos telefon. <laughs> But really I, I need it. De hát igazából szükségem van rá. I, I mean I'll, I'll call my mom more often. Hát onnekem gyakrabban fogom felhívni, ha egy ilyen jó telefonom van. I'll, I'll be in contact with my kids. A gyerekeimmel you know, is lesz a kapcsolatom minden nap hívom őket. I can post You know, evangelistic messages on Facebook. Evangelizálók isznek right? nagy right? And your mind sells the idea. A, a, Do you know what I'm talking about? Értitek, hogy miről And that's just a dumb, dumb example. Csak buta példa, But where it gets really serious is when you say, when your mind says, <laughs> you know what? If you don't give in to this girl this boy you'll be lonely for the rest of your life. De uh, szónos ez veszélyes is válik mondjuk egy olyan helyzetben amikor az anyadás mondja neked hogy ha most nem ragadod meg a lehetőséget ezzel a fiúval vagy lányal kapcsolatban akkor egész életedben magányos leszel. But oh, you're gonna, you're gonna anyway. hát úgy is majd összeházasodtok. Right? These are the this is the the job of selling Your heart's ideas, your mind, Ez does olyan, mintha az, az agyad próbálná így, így eladni ezeket a gondolatokat a, a szívednek, hogy you've been, jél, you've been so hard. olyan keményen dolgozol Megérdemelsz egy kis uh, szünetet. <laughs> És a Tesco-ban egyébként is most le van árazva a sör. A Semmi gond nincs azzal, hogy mm. valaki megiszik egy sört. Persze. But there is a problem of checking out of life de azzal már gond van, ha teljesen kikapcsol, kikapcsolsz az életből. The the whole case a... egy egész rekesz sörrel. Yep. You, you guys know what I'm talking about? Értétek, okay. That's, uh, God has just destroyed the earth except for Noah and a boat full of animals. Ugye itt uh, ott tartunk, hogy Isten épp elpusztította a földet kivéve a bárkán lévő Noé családját és egy jó pár állatot. And it's as if he's saying mint hogyha mondaná, I can't azt mondaná hogy nem tudom ezt csinálni because man is evil from, from his youth mert his ugye heart. az ember szíve gonosz ifjúságától fogva we need another solution to the problem más ö, megoldást kell találnunk erre a problémára and we're going to see some of the eight elements of the covenant right now és látjuk majd ennek a szövetségnek 8 elemét they Teach us something of the evilness of our heart, and also the need we have for a savior. Remélem, hogy ezek megtanítanak nekünk valamit arról, hogy mennyire gonosz a szívünk, és arról is, hogy mennyire szükségünk van egy megváltóra. Now the idea of covenant actually shows up in chapter 6. That's going to be our first one right A here. szövetség uh, gondolata igazán már a hatodik részben is, felmerül, úgyhogy ezt megnézzük. And this is pretty and this one's pretty specific to Noah. És ez uh, konkrétan Noéra vonatkozik. Chapter 6 verse 17 and 18 says for behold I will bring a, bring a flood uh, upon the earth to destroy all flesh in which is the breath of life under heaven everything on earth shall die but I will establish my covenant with you and you shall come into the ark you and your sons and your wife and your sons and your wives with you. 17-18-as verset a 6. részből. Én pedig íme özönvizet hozok a földre, hogy elveszítsek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt, minden elvész, ami a földön van. De veled szövetséget kötök, és bemész a bárkába fiaiddal, feleségeddel, és fiaidnak feleségeivel együtt. So Ez az első uh, eleme ennek a szövetségnek, hogy Isten megőrzi az emberiséget Noén keresztül. Uh, despite the violence and wickedness of The society of Noah's day. hogy Noé idejében a társadalom romlott és nagyon gonosz volt. First element, I will preserve mankind. Az első and, and this has happened. És ez ugye megtörtént. Right? And I think we can say this applies to our situation as well. És azt gondolom, hogy ezt mi a saját helyzetünkre is alkalmazhatjuk. Peter azt mondja, hogy jön majd egy másik ítélet, amely you már a jön. The end of the world, apocalypse. Amikor uh, jön az apokalipszis a, a világnak a, a vége. Think of all, all the movies you know, about this subject there are akár belegondolhatok, hogy hány filmet készítettek erről you know, a the, témáról. It's the time that God judges. Ez ugye arról fog szólni, hogy Isten megítélje a világot For the last time. utoljára. Well, we can be sure De biztosak lehetünk benne, hogy Isten meg fogja őrizni valahogy, valamilyen módon az emberiséget. Because We are his creation. He loves us. Azért, mert mi az ő teremtett lényei vagyunk, és szeret minket. És már the meg cross. is mutatta, hogy hogyan fogja -e megőrizni az emberiséget, és ez a kereszten keresztül történt. Nem Noén keresztül, hanem Jézus Krisztuson keresztül. Nézzük meg a 8. rész 21 versét. Már we've already read that one Let's read it again. It says, And "When the Lord smelled the pleasing room, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man, for the intentions of man's heart is evil from his youth. Neither will I again strike down every living creature as I have done." Mm -hmm. Go ahead. de még egyszer elolvassuk. Mikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta szívében. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt. Jól lehet, az ember szívének gondolata ifjúságától fogva gonosz. Nem vesztem el többé az összes élőlényt, amit most amint most cselekedtem. És a szövetségnek ez a második része, amit a 22. versben láthatunk. Ezután, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. A második dolog, amit Isten bevett be a szövetségbe, az a, az a természetnek a váltakozása, vagy az, hogy függ tőle a természet rendje. We on day and night, right? És hogy ezen, ezeken a ciklusokon, változásokon mi is tehát ezektől függünk mi is, és tudjuk, hogy ezek be fognak következni. You know, Ez megbízható. Winter, hogy a tél után jön a tavasz. És nem lesz örökké tél. And be to És hogy food. a nyári időszakban pedig ö, ö, lesz elég napfény ahhoz, hogy az élelmiszerek megteremjenek. And at the end of we can eat lecho. És a nyár végén Fresh tomatoes, tris paradicsomból, paprika, sz paprikából, yeah. and corn, a <laughs> káb, és ne, ne, nem is beszélve a csöves kukoricáról. Like we can depend on nature, right? Tehát bízhatunk a természetben. And I have no idea, you know, we don't know what. Does this indicate some change? Probably not. Nem tudjuk biztosan, hogy ez ez azt mutat, hogy valamit változott. Az eddigiekhez képest? Valószínűleg nem. But that it, you can on, on De azt mondja itt Isten, hogy ebben bízhatunk, hogy ez a természeti változás, ez be fog következni. Day will have 24 hours. Hogy egy napnak 24 órája lesz. Right? Egy évnek 365 és a quarter, roughly, days. Egy, egy egy negyed napja lesz körülbelül. És itt alaphozza meg Isten az összes ilyen tudományos elméletnek az alapját. obviously God has the right to interfere whenever He wants. Persze Istennek joga van ahhoz, hogy mindebbe beleavatkozzon bármikor. To suspend the laws Hogy a természeti törvényeket így felfüggessze. <síng> We call those miracles. Ezeket hívjuk csodáknak. Uh, but we can depend on nature, and this is important. CA: De általában ugye hagyatkozhatunk ezekre a természeti törvényekre, but, és ez fontos. CA: Because it means that we can't blame the evilness around us on on nature, on the capriciousness of nature. És ez fontos, mert mert nem vádolhatjuk a természetnek a szeszéjeit, a, a gonoszságért, amit látunk a világban. CA: like that word "sly. Okay. Nekem ez I try to, try to use it as much as possible. Szeretem sokszor használni ezt we, a we szót, ez you know, like the gods are, are playing with us, hogy az istenek No, he has arranged things for our sustenance, for our good. Nem, Isten úgy a dolgait, hogy a a mi, javunkat, a mi ö, szolgálja. The third aspect of this covenant a harmadik része ennek a szövetségnek is that man shall rule over the animal kingdom in fear. Az, yeah. hogy az ember uralkodni fog az állatvilágon. In fear. Uh, yeah, or through fear. A félelem által. Mm -hmm. Verse, chapter 9, verse 1-2. And, and God blessed <coughs> Noah and his sons and said to them, Be fruitful, multiply, and fill the earth The fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the field and upon every bird of the heavens, upon everything that creeps on the ground and all the fish of the sea, into your hand they are delivered. Része, első két verse. Azután Isten megáldotta noé és fia és azt mondta nekik, Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Mindazt, ami nyüzsög a földön és a tenger, minden halát is a kezetekbe adom. Now, certainly there are animals that man has been able to tame. you Vannak ugye olyan állatok, amelyeket az embernek sikerült megszenivítenie. Through training and patience nagyon türelmesen és sok uh, tanítással But the is still based on fear. de mégis ezek a kapcsolatok az állatokkal a, a félelmen alapsanak. You know, if a horse just realized that he was, you know, 100 times stronger and faster than us, you know, he wouldn't stick around. <laughs> Hogyha egy Voltott rájönne arra, hogy 100-szor erősebb és gyorsabb mint mi, akkor valószínű nem maradna a, ott szépen az is. fear in animals van bennük az átokban egy egy félelem maybe wasn't there the flood, I don't know. Lehet, hogy az özönvíz előtt nem volt ott ez a félelem, nem tudjuk. De ez emlékeztet minket arra, hogy nem azok vagyunk, akiknek lennünk kéne. If you remember, Hogyha emlékszel erre, when God Adam in the garden, amikor Isten megalkotta Ádámot a kertben, said, over it. akkor azt mondta, hogy uralkodj ezen a and, teremtett világban. And that, and, that, and that ruling was to be You know, a loving subjection. És ez az uralkodás egy nagyon ilyen szeretetteljes alárendeltséget jelentene. You know, as, as man provided for the animals, Ahogy az ember gondoskodott az állatokról. It wasn't, it wasn't a, a rule in fear, but in love. Nem a félelem kellett volna hogy ezt vezérelnie, hanem a szeretet. But now we find that animals hide from us, they run away from us. Most azt látjuk, hogy az állatok elbújnak az ember előtt, elől elmenekülnek. As the image of God in us is distorted. Mert hogy Istennek a képe bennünk az el van torzulva. We find that the the the, the, the loving subjection of animals has been replaced by fear. Látjuk azt, hogy ahelyett, hogy az állatok szeretetben alárendelnék magukat nekünk inkább félnek tőlünk, félelem miatt vannak alárendelve And I think this is az uh, is lehet hogy ez azt kéne tanítsa nekünk hogy a mi Istenével való kapcsolatunk is hasonlóképpen alakult we're supposed to be a loving to our creator Ugye nekünk is az kéne, hogy így egy ilyen szeretetteljes, alárendeltségben, függésben legyünk a teremtőnktől. De ahogy a bűnbe a képe, Ádám már félt. Éva is félt. És elszabadtak, elbújtak. És betakarták egymást, és right. önmagukat. So next time an animal, you know, you're walking in the forest and you see a fox, akkor legközelebb, amikor sétálsz az erdőben és látsz egy állatot like róket, és oda akarsz menni megsimogatni really you know? mert olyan cukik, nem? Right? He's gonna run away. biztos, hogy el fog futni és akkor arra gondolsz magadban ah <laughs> it's isten covenant of God ja, igen, This reminds me that I also used to run from God arra emlékeztethet téged ez, a, ez az eset hogy én is Futottam el. The mankind runs from God. Is and that without a new heart, I would, I would run from God. And if says, didn't moving a new heart, I would food for you, And as I gave you the green plants, I would run from And I I minden mozgóállat, amelyik él, legyen, nektek táplálékul, amit, amint a zöld füvet is nektek adom. Is the, the És ez a negyedik része a szövetségnek. Life, sorry, Hogy az élet igazán ö, a halálon keresztül. Ö, Jön, vagy biztosítatik okay. számunkra. Meat is now a proper diet. Ugye a, a hús most már része az étrendnek. És minden étkezésben ö, arra emlékezhetünk, hogy egy, egy másik élőlény feladta az életét azért, hogy mi élhessünk. We live by off the life of Igazán úgy élünk, hogy egy másik lénynek az életét. Okay. Even if you're vegetarian, még akkor is, hogyha vegetáriánus valaki. I mean, you know, Sajnálom, hogy hát ugye a baconból yeah. akkor kimaradsz, de de tényleg ez még akkor is vonatkozik rá, ha vegetáriánus vagy. Hogy egy másik élő valami, egy, egy teremtett It, valami adta át az életét, azért, hogy te egyél. It reminds us that we have no life source in ourselves, do we? És ez arra emlékeztethet minket, hogy magunkban, önmagunkban nincs meg az életnek a forrása. We have no life source in us. Nincsen bennünk It az comes élet. from somewhere else. A forrása, ez máshonnan jön. It's borrowed. Igazán ezt kölcsön veszük. And we need to renew that like three times a day, right? És ugye ezt naponta mondjuk háromszor újra kell ismételnünk. I think this also sheds brand new light on what Jesus taught. Azt hiszem, hogy ez új ö, fényt vet arra is, amit Jézus tanított. And you can read it in John 6, 30, uh, sorry, 53 and 54. És a János 55-56-ban. He said, Unless you eat the body and blood, the, eat, eat the flesh and drink the blood of the Son of Man. Hogyha nem eszed és iszod a, az, az emberfiának a, a testét és a vérét, no nincs benned élet. But whoever drinks the body, uh, I'm sorry, whoever eats and drinks the body and blood of the Son of Man has eternal life. Aki eszi az én testemet és az én véremet, annak örök élete van. Our life is Az életünk az kölcsönben van. And this is just the way God set the rules up, so that we would be faced with that fact. És így állította be Isten ezeket a törvényszerűségeket, hogy ezt minden nap ezzel szembesülünk. And uh, on a physical sense, if we don't eat, we don't live. Hogyha így a testi síkón nézzük a dolgot, hogyha nem eszünk, akkor nem élünk. On a spiritual uh, level, if we don't have fellowship with Jesus, if we don't feed off of spiritual nourishment, the bread of life, then we have no spiritual life. Hogyha pedig egy lelki nézzük, akkor azt láthatjuk, hogyha nincsen, Jézus, a közösségünk, hogyha nem táplálkozunk léki értelmemen, akkor nincsen léki értelmem, mert életünk. It's very humbling, isn't it? Ez egy nagyon alázatra indító dolg. It's very humbling to think that those those little chickens are keeping you keeping you alive. Alázatra idít az, hogy azok a kis <laughs> csirkék biztosítják neked az életedet. You know those, those ugly pigs, you know? Azok a csúnya malacok. They're keeping you alive. ők is biztosítják azt, hogy éredben maradj. Those tomatoes, those little funny, you know, balls of starch that grow in the ground, potatoes, a, you know. Kis, uh, ilyen furcsa alakú, ilyen keményítő szúccok a, a földben, amiket krumplinak hívunk, hogyha azok is szükségesek az életben maradásunkhoz. These, these things are growing, because God caused them to grow. Ezek a dolgok növekszenek, mert Isten alkotta őket, hogy növekedjenek és neked szükséged van rá. Ez alázatra indítom. You have to understand. This is the way God set it up, so that we would be reminded every day that we are dependent. azt, hogy Isten ezt okkal állította így hogy minden nap emlékezzünk rá, hogy mi függünk tőle, és ezek The fifth aspect of the covenant is that human life is sacred az ötödik, ö, ö, része részénnek a szövetségnek az az, hogy az emberi élet, az, az szent. And, uh, time, a Szent Nem uh, szeretnék túl sokat beszélni erről, de órákig tudnék. Listen to what uh, God says here in verse four, five, and six. meg, hogy a 4 és 5 6 versben mit mond Isten? De a húst az éltető vérrel együtt ne meg. A ti is, amelyben az életetek van, számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az ember testvérétől is az ember életét. Aki ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki. Mert Isten a maga képére teremtette az embert. So see, again, Tehát látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy az embert az én saját képmásomra alkottam. Különlegesek okay. vagytok. He starts this section by talking about blood. És ezt a részt úgy kezdi az Úr, hogy a vérről beszél. And mondja, eat the blood of animals. Mondja, hogy ne edjétek meg az állatot, állatot, a vérrel együtt. And then he starts talking about murder. És akkor ugye beszél a gyilkosságról. És azt gondolom, hogy Isten itt azt mondja, the life is in the blood. Hogy az élet a vérben van. And that life belongs to God. És az élet pedig Istené. So don't, don't, don't eat the blood. Tehát ne, don't drink the meg, blood ne the meg a vért. Only God has the right to life. Csak Istennek van joga az élethez, vagy Ő adhat életet. He's just given man the right to kill animals for food? De most megadta azt a lehetőséget, azt a jogot az embereknek, hogy megöljék az állatokat élelmezés szempontjából. But we don't have the right to take life from another. Arra nincs meg a jogunk a lehetőségünk, hogy gyilkosságként egy más is az életét kioltsuk. We don't have the right to take our own life. És arra sincs jogunk, hogy a saját életünket Life Azért, mert az élet Istené és ez hozzá tartozik az övé. And God says here that for every murder there will be a, a reckoning. És azt írja itt Isten, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ott ontassék ki. Tehát minden gyilkosságnak lesz egy következménye. Gyorsan három dolgot szeretnék erről elmondani. Az egyik az, hogyha van ennek valamilyen következménye, vagy egy másik esemény ezután. Ez ugye egy elrettentő dolog a gyilkossággal kapcsolatban. Right, if you know, you're going to go to prison or maybe you'll sit in an electric chair you probably won't Hogyha tudja valaki, hogy ha gyilkosságot követel, és mondjuk leszúrna azt az embert, aki nagyon nem akarja, hogy ott legyen az életében, ugye ennek következménye lesz, mondjuk börtönbe kerül, vagy netán egy kivégzést kell elszenvednie, akkor valószínűleg nem teszi meg. It's a deterrent, right? Can you agree el, with that? Igaz? Right? Can you agree with that? Ezzel úgy egyet -egy, tudtok érteni? Yeah? Uh, but it's not just at the turn. Dezs nem csak ez szolgálja. And we know that because God says even an animal who kills a man should be killed. Azért mert uh, Isten a törvényekben azt mondja, hogy ha egy állat megöldi egy embert, azt az állatot lekellőlni. Right from every beast I will require it. But minden minden élőlénytől, tehát ez az right? más élőényekre is vonatkozik. So if a tiger You know, kills one of you embert, and we kill the tiger mi a tigrist, that's not going to deter other tigers from killing other people. Right? Ez nem They have the right? owner. So there's el. something more here. It's called tehát itt többről van és ez az emberi életnek a szentsége. a másik dolog, tehát az egyik az, hogy egy elrettentés, a másik pedig az igazság, vagy igazság God is a is a, good, is a good judge. Isten egy jó bíró. He's fair. Ő, ő fair, igazságos. Do you remember what God said to Cain after Cain killed Abel? Arra, mit Isten, amikor, uh, Cain, uh, Abel He said, "Cain, the blood of your brother is crying out." Azt mondta, Cain, a vére right? Crying out for justice. Tetsz, How long? Hogy, hogy <laughs> that was wrong. Ez, ez, ez volt. And God has promised that every murder will be. És te azt, hogy minden gyilkosságnak meg lesz But here's a third aspect. harmadik As pont ezzel kapcsolatban. he said from his fellow man will I require the reckoning. This is also in verse 5 from his fellow man. Azt írja az hogy azt az ember testvérétől kérem számon. it would be very convenient for us nagyon kényelmes lenne számunkra If say, an hour after every murder, mondjuk minden gyilkosság után egy órával. would just be a strike of lightning. Jönne egy villámcsapás, Right? And that murder has been judged by God. És azt a gyilkost Isten így módon That would be convenient for us, wouldn't it? Right? It would be a deterrent to ever murder somebody. It would fulfill God's justice. But it wouldn't fulfill God's third directive. And that is he wants to reveal The hatred and evilness in our hearts és ez pedig azt, hogy ő szeretné, hogyha meglátnánk a szívünkben a, a gyűlöletet és a gonoszságot. It, two things. One, Jesus said, you've heard it said don't kill. De Jézus is azt mondta, hogy megmondatott nektek, hogy ne gyilkoljatok. Én viszont azt mondom, hogy akinek harag van a szívében, az már olyan, a gyilkosságot követett volna. You remember that? Emlékeztek erre a versre. Ugye, ami ott van a szívedben, az a harag, ez, ez nagyon komoly dolog. És ezt akarja, hogy ezt meglássuk, meg akarja nekünk mutatni. És <much> azt is meg akarja nekünk mutatni, hogy te és én nem ilyen csak különálló emberi lények vagyunk. Természetesen egyénileg foglalkozik velünk. És tudom, hogy ez itt a nekünk a nyugati világban nehezebben érthető. De mindannyian benne vagyunk az emberiségben, az emberiség része vagyunk, és a valakinek a bűne, az hatása van a többiekre. You know, anger and are not az, hogy valaki haragos vagy gyilkol, azok nem ilyen magánjellegű dolgok. És azt mondja itt Isten, hogy számon kérem az ember testvérétől és az ember életét. So there are ways that this happens. Teát van, a, van um, olyan eset, amikor ezt ugye isten uh, elrenddezyező irányításával. For example, in Romans 13, Paul says that the government doesn't bear the sword for nothing. Például a Roma, 13 ban azt mondja fel, hogy a, a, a vezetőknek a kormányzatnak nem ok nélkül vannak fegyverei. Governments have the right to exact capital punishment in God's economy. They, they Isten, have the right. Isten szemében egy, egy, egy kormányzatnak van joga, hogy, hogy halálbüntetéssel sújtson valakit. Egy Perhaps büntetés, even the responsibility, but I don't want to go there. Talán még ez felelőssége is, de mindegyben nem tudok right. belemenni. Lényeg az, hogy van ehhez joguk. And, and also, wars that are fought for just causes seem to be things that God says is okay. És az is úgy tűnik, hogy Isten azt mondja, hogy az olyan háborúk, amelyek ö, ö, igaz dolgokért zajlanak, azoknak van alapja, tehát azok lehetnek helyesek. But the, what's the of this whole thing? De mi az okay. eredménye ennek az egésznek? This is És ez, okay. ez döbbenetes. Is violence violence. Az, hogy az erőszak, az erőszakot szűr. Okay. God says, every murder shall be killed by another man. Azt mondja itt Isten, hogy minden gyilkost egy másik ember fog meggyilkolni. Violence produces violence. Az erőszak az erőszakot szül. És elmondom a gyerekeimnek is, hogy itt kezdődnek a háborúk. Jani you know, yani azt mondja a Palinak, hogy hülye vagy. Pali yani. Yani akkor már meglöki forty akkor Johnny picks up a stone and throws it at Polly. Polly. pulls out a gun and shoots Johnny. Polly then grabs a gun and shoots a and a bosszúból Palinak az egész right. házát felrobbantja az egész családjával együtt. Violence violence. Ugye, az erőszak mindig erőszakot szül. Why is this good for God? És ez Istennek miért jó? Hát, mert ez nekünk biztos nem jó. Is De valahol mégis jó. God through this shows us that our are evil. Azért, mert Isten ezen keresztül megmutatja nekünk, hogy a szívünk gonosz. Nem érzed így néha magad ebben a Grieved. Hogy teljesen így megszomorodsz. Like how many wars do we need? Hogy tényleg, hány háborúra Or, van? Turn on the news, Bekapcsolod a híreket és még egy gyilkosság. And it's really sad where, they have, where private people have guns where they can kill 50 people in a few minutes. És Amerikában ez még szomorúbb, ahol ugye sokatnak van fegyver engedélye Két perc alatt ötven embert simán And then we look at our own, own hearts and we go like, oh, I hate that person és akkor megnézed a saját szívedet és arra gondolsz, hogy ó, oh, de utálom ezt az ember. És right? ha a legmére nézel, akkor talán arra is gondolsz, hogy hát ezt úgy én is megtenném ezzel az emberrel. És ez ez if God shows us through a mirror. This is the heart of mankind right here. tükröt és azt mondanál, hogy ilyen az embereknek a tele van és erőszakkal. We szükségünk van egy megváltóra, egy, egy megoldásra. Is there a van, van Cs ilyen. Only one. Csak egy. A new heart from Jesus, that's it. És csak az a megoldás erre, hogy új szívet kapunk Jézustól. Okay, I gotta move Eddig. on, I got, got a few more to talk about. Még a But if anybody has any questions about, about murder, eating blood, you know, capital punishment, I'd love to talk to you, because there's so much... Um, és hogyha valakinek még kérdései vannak, és többet ö, szeretne beszélgetni ezekről a gyilkosságról, a halálbüntetésről, vagy a, a vér ö, evéséről, akkor, akkor nagyon sok mindent ö, tudok nektek mondani Isten igényéből. But what you to know, De amit tudnunk kell, so life belongs to God, it's his. a lényeg az, hogy az élet Isteni, ez and az we, övé. We have no right to take it. És nincs jogunk arra, hogy ezt kiolcsuk. The life of man is sacred. Az emberi élet az szent. The sixth, we're to the sixth aspect of the covenant, és verse, uh, verse seven. A hetedik versnél vagyunk, és a szövetségnek a hatodik jellemzőjénél. Ti pedig szaporodjatok, sokasodjatok, és megsokasodva népesítsétek be a földet. Now. After what I just said, Miután ezt, az előzőket elmondtam, you know, about the of our hearts, beszéltem a szívünk gonoszságáról, miért akarná Isten, hogy a föld tele legyen velünk? Miért akarná Isten, hogy a Föld velünk legyen Now I, I do that God wants us Én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy mi uralkodjunk a Földön és hogy gondoskodjunk róla. But I also believe that a populated Earth accomplishes God's goals. Azt is hiszem, hogy egy egy be tehát egy megsokasított föld megvalósítja Isten céljait. És azt a célját, hogy megmutatja és, és, és láttatja a mi gonosz szíveinket. Right? An isolated man, an isolated woman, mert egy, egy önmagában lévő ember, egy férfi vagy egy nő, van egy ember, aki csak elköltözik a hegyekbe egyedül, He can think for a very long time that he's a very good man. Hogy ő egy jó ember. Right? I, mean, I think that's why I'm an introvert. Gondolom, én azért I like to spend a lot of time with myself. Ember. Sok Because I'm such a good guy. Szóval I mean, you all want to spend time with me, I hát, know, but I like tudom, to spend time with myself too. <laughs> <laughs> Tudom, hogy ti is nagyon sok időt akartok velem eltölteni, de igazán én is sokat szeretnék magammal lenni. It's I like to lie to És talán ez azért van, mert szeretek hazudni a Igen, Jó, jó srác vagy. Nagyon jól megy minden. És a világban lévő problémák, az, az mind right? más okozza. Do you know what I'm talking about? Tudjátok, miről beszélek? If nem? you're in isolation, you can think you're, you're okay and, and All the problems in the world are somebody else's. egyedül you go to work with 200 other people. Jársz, 200 másik you emberre, go to school with 600 other students. És jársz, 600 másik diákkal, and teachers. És is, you know, when you have to go down to Nov and stand in line. Navba, és yeah, right? All of a sudden, like all, all the junk in your life, you know. Csak a, a, a, a az így Through a populated earth, God reveals our evilness. And I think we can all look around and say, you know what? It's a problem in our world today. És tényleg körbenézhetünk, és azt mutatjuk, hogy igen, ez, ez tényleg probléma a mai világban. Ugye you know, a, a világnak a, több mint a fele a városokban lakik. More more Egyre több erőszak. More more Egyre több visszahúzódó, passzív férfi. I talked about this a while ago. But the ant, or, I'm sorry, the, the, the rats, overpopulated rats, és ezt uh, már elmondtam egyszer, hogy a, a, a patkányok, akik túlszaporodnak. Right. The tehát, hogyha a patkányok túlszaporodnak, akkor a kis uh, kölykeiket már nem gondozzák, hanem kidobják a fészekből. Uh, they fight. És uh, tehát verekednek. The, the, the lady rats. A nő, vagy They don't even—they have—they stop, they stop having babies. Because they're so concerned about getting what they need. And the so concerned about getting what they need. Because they just don't do anything. concerned about getting they just Because they need. Because úgy néz ki, hogy néha az emberi társadalom is ilyen. A gyerekek nem fontosak. Right? More more passive, az, a férfiak egyre inkább passzívak. És a nők pedig <laughs> Igazán okay. fordítva kéne. nem mindegy. So God says, be fruitful and multiply. That's the sixth aspect of the covenant. <laughs> Tehát a szövetség hatodik része az, hogy Isten azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. See God. God does not want us to cling on to our delusion of our goodness. Isten nem akarja, hogy mi ahhoz ragaszkodjunk, hogy azt gondoljuk, hogy mi mennyire jók vagyunk. We must face the fact of our evilness. Ö, szembe kell néznünk azzal, hogy gonoszak vagyunk. And seek to be dependent on God. És keresnünk azt, hogy hogyan függhetünk Istentől. Verses, uh, 8 11. This is number 7. Azután ezt mondta Isten és fiainak, én pedig émes szövetséget szerzek veletek és utódaitokkal, és minden veletek élő állattal, madárral, állattal, minden mezei vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földön élő állattal. Szövetséget kötök veletek, hogy ezután soha nem vészel özönvíz miatt egy test sem, soha sem lesz többé özönvíz a föld elvesztésére. So here's the seventh aspect. It's a guarantee that there'll never be a universal flood again. A hetedik része a szövetségnek, hogy nem lesz soha egy egész földet elborító özönvíz. God's not just going to continually hit the restart button. Nem fogja ezt az no, the time will go on. But he says there will be a judgment at the end. it won't be with water; it'll be with fire. It won't be with water; it'll be with fire. That's why we with water; it'll be Of the is a, the lésze, a szövetségnek pedig a szivárvány. 12-től 17-es versig olvassuk. Majd ezt mondta Isten. Ez a jele a szövetségnek, amelyet örök időkre szerzett köztem és köztetek, és minden élő állat között, amely veletek van. Évemet a felhőkbe helyezem, és ez lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között. Amikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben, és megemlékezem szövetségemről, amely köztem és köztetek, és minden testből való lény között van, és nem lesz többé a víz, özönvízé minden test elvesztésére. Azért tehát legyen az ív a felhőben, hogy lássam azt, és megemlékezzem az való szövetségről, Isten és minden testben élő lény között, amely a földön van. Akkor ezt mondta Isten Noéna, ez annak a szövetségnek a jele, amelyet szereztem közöttem, és minden test között, amely a földön van. So, you know, God has a, a, a rainbow, you know, a bow. Tehát van egy éve, szivárvány. It's, it's what he shot all the, it's what he used to rain down all the water. Figuratively. Aha. Yeah. löviki az égcsatornáiból a ké a I will put my bow, my, my bow and arrow, I'll put it in the, I'll put it down. a azt hogy az Éve meg, I'm sorry, in, no in Hebrew, like what it talks about here ja, in Hebrew. Becsana. Not in, in Hebrew. Tehát az okay. eredeti nyelvben a héber egy év, az egyen emlékeztet mint egyen és az put my bow down hogy leteszem az íjamat. And it gives us assurance. És ez biztosítékot ad nekünk. A sign of assurance that he will not forget the covenant. És arra biztosítékot, hogy nem fogja ö, elfelejteni a velünk kötött You know the az rainbow is beautiful, right? A, a csodálatos, ugye? But it's made out of the same threatening elements as De the flood. Ugyan azokból a veszélyt hozó elemekből áll, mint az az önvíz. A a uh, Ugye, amikor ott van egy egy sötét fellegekkel borított uh, égbolt, But it also has de benne van a nap is, amely áthatol I... ezeken a felhőkön. És akkor a fényt úgy töri meg, hogy látjuk ezt a csodálatos színskálát az égben. És a szivárvány igazán megmutatja Istennek a dicsőségét és az ő kegyelmét. Emlékeztet minket is, és őt is. Arra, hogy ő szövetséget kötött velünk. És a szövetségnek része az, hogy ő folyamatosan emlékeztetni fog minket a mi gonoszságunkra. A És folyamatosan ad majd nekünk menekülési mutat. És Ő megtartja az emberiséget. A like Nem uh, bárka által, ahogy, ahogy az első alkalommal, <laughs> hanem a kereszt által. Now, please, can I ask for five more minutes? Kérlek, adtok nekem még öt percet. Because I want to ask a question, do we really need saving? Azért, mert szeretném föltenni azt a kérdést, hogy tényleg szükségünk van-e a megmentésre? Some of us think we're pretty good people. Azért, mert sokan talán azt gondoljuk, hogy mm, elég jó emberek vagyunk. You know, I grew up in the church. Gyülekezetben, vagy az egyházban nőttem you know, fel. I, I Kiskoromtól fogva énekelek Istennek. So, I was too, I was really cute. Cuki voltam nagyon. Really cute. And, uh, and you know, I, I've been prone to think from time to time you know I'm, I'm a pretty good person. És uh, időről, időről azt gondolom, hogy elég jó ember vagyok. But we're just going look at what happens right after this, okay? De csak meg nézni, hogy mi történik közvetlenül and 18 to 28. olvasok. Okay? We'll okay? Csak egy pár dolgot mondok el, és Noé fiai pedig, akik a bárkából kijöttek, ezek voltak, Sém, Hám és Jáfet, Hám pedig Kánoán atya. Ezek hárma Noé fiai, és tőlük népesedett be az egész föld. Noé pedig földművelő lett, és szőlőt ültetett, és amikor ivott a borból, megrészegedett, és mezítelenül volt a sátra közepén. Hám pedig Kánoán ősatya meglátta anya, atya a és hírul itt lévő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadtak, várukra vetették, és háttal közelítvén takarták be atyuk mezítelenségét. Így arccal hátra meg sem látták atyuk mezítelenségét. Amikor Noé felserkend mámorából, és megtudta, amit a kisebbik fia cselekedett vele, azt mondta, átkozott Kánaán, szolgák szolgája legyen testvérei között. Azután ezt mondta, ádott az Úr, Sém Istene, legyen Kánaán az ő szolgája ki Isten jáfetet lakozék Sém sátraiban és legyen szolgálja Kánaán. Noé pedig az özönvíz után még 350 esztendeig élt. Egész életének ideje 950 esztendő volt és az után meghalt. So do we need saving? Szükségünk van okay. here's, here's the family. Itt van a család. and his family. The the only eight people, you know, on the earth. Noé és családja, ugye az, az a megmaradt 8 ember. A I mint mean, They're famous, aren't they? Ők ugye híresek. They received the prophecy of God. Ők megkapták Isten profétiáját. They built a boat bigger than anything anybody'd ever seen. Egy olyan barkást építettek, ami hatalmasabb volt, mint amit bárki látott addig. They had a private, you know, zoo. Volt volt a saját is magán állatkertjük. And they were saved. És ők right. megmenekültek. And we think, oh, they must have been, they must, they must be good people. Csakor right? ugye azt gondoltnánk, hogy fú, hát ők biztos jó emberek voltak. They must be like righteous. Tényleg igaz emberek. They must not be anything like me. Biztos nem olyanok voltak, mint én. Or like, you know, my neighbors. Vagy ugye a szomszédaim. But here we read that Noah gets drunk. De itt ugye látjuk, hogy Noé pedig megrészegült. But, but like, like really dumb drunk. De tényleg marian. Right? Like I don't know, it got warm. Took up his clothes. Nem tudom, meleg volt, levet között. You know, like a real kind of redneck story. This is, you know. Kicsit egy olyan, hát egy olyan történet. Yeah. You know, Paul says that drunkenness is dissipation. Oh, I'm sorry, I'm not sure what that word is. Paul Azt írja, hogy minket a Szentlélekkel kell hogy irányítson és nem az alkohol vagy a bor. És látjuk, hogy itt Noé teljesen elveszíti az eszét, és megrészegül. Szüksége van a megmentésre, És látjuk Hámot, a fiát. Which I love his name because in English it means Shonka. <laughs> <laughs> yeah. So but but he exposes his father's nakedness. <laughs> Now at the very least he went in and looked at his father. Father's nakedness. Tehát legalábbis legalább is bement és meglátta, hogy az atya ugye hetmes teret öfeksik. But if you look at what Leviticus 18 says and even what Noah says uh, in verse 24 that you know what he did. Mhm. Uh -huh. De amit látjuk az az hogy itt azt mondja a 24. vers uh, Noé, hogy amit tett cselekedet vele. It seems that this idea of exposing someone's nakedness is is actually a euphemism for some perverted sexual act. Uh, hát uh, lehetséges, hogy nem csak az volt, hogy meglátta ezítelenségét, hanem valami perverz dolgot követett el. So, oh, Ez right? ugye itt Noéról és a családjáról van szó, arról a családról, akit Isten kiválasztott, hogy megmentsen. You know, change them. Not really. Not really. You still have evil hearts. At the very least, Ham walked in the tent and looked at his father lustfully. At the very least. Perverz módon nézett az apja mezitelenségére. Right? Hát ez eléggé És ha a legrosszabb eset áll fenn, akkor lehet, hogy itt ki is használt ezt a helyzetet. And he incurs a curse when uh, Noah wakes up. És amikor Noé felébred, akkor ezért megátkozza But the curse really falls on Cain and son De igazán a hámnak a, a fiára, Kánára, ő Sál ez az átok. But we don't have time to really talk about De that. Erre már időnk, hogy erről hogy erre beszéljünk. They all need saving. Mindannyiuknak szüksége van They're a megváltásra. All Mindannyian uh, kifacsart elnek. <laughs> Mindannyian gonoszak. God's hand of, of of punishment does not change our hearts. Isten büntető keze nem változtatja meg a szívünket. Viszont Isten kegyelme Jézus Krisztus által, igen. És ezek az alapszabályok, amik által még mindig élünk. Remélem, hogy leírtad őket. Gondolkodj el rajtuk néha. There are rules that we live by. Ezek olyan törvények, amelyek szerint most is élünk. You. És uh, ezeknek a törvényeknek egy része nehéz, és talán úgy érzed, hogy Isten így ellenet fordított mindent. Hogy során tudom jól csinálni a dolgokat, és nem lehetek sikeres magamtól? No. Nem. You need God. Azért, mert szükséged van Istenre, Jézusra ehhez. Everything God has set up Minden, amit Isten felállított, megteremtett. Is az a mi javunkat szolgálja. To our evil hogy megmutassa mi gonosz szívünket. And to draw us to him. És hogy közel vonjon minket hozzá. Bízol-e benne? You Odaadod-e neki az életedet? There's a song that I, I recently heard again. Van egy dalam, itt uh, újra hallgattam egy uh, nem And it says, uh, you know, I, I feel your fingers, God's fingers. I feel your fingers trace my scars. Azt uh, írja a dal, hogy érzem, ahogy az újajedig megsimítják a a, a And I'm surprised to hear you call them blessed. És ö, csodálattal tölt el az, hogy, hogy te áldottnak hívod az én sebeimet. You know, like when you, when and like Mint amikor itt bevered a fejedet az életben, és úgy tűnik, hogy semmi nem működik. You my, my scars és ö, azt mondja ez a dal, hogy csodálkozom azon, hogy te az én sebeimet áldásnak nevezed. Because they, my scars, have brought me to you. Azért, mert ezek a sebek hoztak el engem Hozzád, Istenem. Let's be honest with ourselves. If, if our lives just went smoothly, with no troubles, no problems. Legyünk ösztöntek önmagunkkal, hogyha az életünk teljesen, zökkenőmentesen, problémamentesen zajlana. all the money we wanted and needed. Minden pénzünk meg lenne, amire szükségünk van, if, vagy amit akarunk. If we were the heroes of our own story. Milenének a saját történetünknek a hősei? Would we really turn to, to God for help? Szerintetek Istenhez fordulnánk segítségért? Would we really seek Him? Keresnénk Szeretnénk vele kapcsolatba lépni. Meg megbánnánk a bűneinket. Is az élet nehéz, igaz? Remélem, hogy uh, a, a, egy része ezeknek a dolgoknak megmutatta neked, hogy, hogy ez nem véletlenül van így. Hanem, hogy feladjuk azokat a a vízióinkat, vagy álmainkat, hogy mi, mi csodálatosak és jók vagyunk. És ehelyett Jézusban bíznem. És hozzá hozzáfordulnám. Mert ő az egyedüli reménységünk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy reménységet adhatom. Köszönöm azt, hogy bár a szívünk gonosz, kapcsolatban akarsz lenni velünk. To to Szeretnéd azt, hogy kapcsolatban lépjünk veled. Hozzát forduljunk, és minden nap kegyelmet kapjunk tőle. Repenting of our sin. Megbánjuk a bűneinket. And trusting in your goodness. És a te jóságodban bízunk. Segíts nekünk, hogy hozzát forduljunk nap, minden nap. Mert szükségünk van rád. Jézus nevében. Amen. Amen.